Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeća 350 uh, mesela kaže Al jel se tu bejne sejde tejn Sjedenje između dvije sejde Što je od ruknova namaza Kan je sallalahu Al jel, jel se bejne sejde tejn uh, Farreše ili faraša ridželejihi jusra faraša ridžatlu jusra u nasabu ljumna kaže kada bi sio uh, između dvije seđde kaže ispružio bi svoju, svoju lijevu nogu a kaže uspravio bi desnu nogu kaže u min sunnetihi nače ovo između dvije seđde kaže u min sunnetihi en jansabe uh, uh, el qademi ljumna i stogibla bi sabe kibla i sjedi na lijsru a to znači da bi sjedio ovako poslanik sa naslednika na što do se bi deisu znači kada bi kada bi sjedio kada bi sjedio ode se znači prenosimo ovo se odnosi na sjedenje na te shehudu <hah> znači da bi sjeo bi na lijevu nogu lijevu nogu bi podaviju i sjeo bi na nju a desnu nogu bi uspravio Uspravio tako kad hođe dođe opisano, znači prstima prsti desne noge bi bili usmjereni usmjereni u pravcu kibli, znači zavratio bih bi u smjeru kibli, kible. Asijao bi na lijevu nogu koju bi podavio. I znači položio bi asijao i sjao na nju. Wakansallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-jalsa ya'tadil hatta yarja kullu 'azm mawdia. stanju bi kao poslanik sallallahu kaže ispravio bi se znači odgovore između dvije sežde. Tako da se svaka kost vrati na svoje mjesto. A onda dalje, kaže, vore da ne sunete eni, eni, eni jefriše kademejihi oježljese ala akibejihi. O sunete je također da bi, da bi, kaže, jefriše kademejihi, da, da, da bi položio, položio kaže, svoje, svoje stopala, oježljese ala akibejihi i sjeo na, na zadnji dio stopala, a to je na pete. Kaže, vohada iq'aun jaiz. Ovo je sjedenje na petama koje je dozvoljeno. Je razumijete kako onda. Došlo je jedno i drugo, jedno i drugo se može tumačiti. Načini da se ispravi stopala da se podaviju prsta, a da se sjedina stopala. To je govorim između DSJ-a, a neki čak tumači da se tako može sjest i na i kad je u tešehud, i na tešehud u prvom. A, ovaj, a, a drugo je da u stvari ispruži noge, da ispruži njega i sjedne na noge. Da sjedne na pete, a da ispruži noge. A ono da, da podavije jednu i drugu nogu, da podavi podavije znači, i lijevu i desnu nogu i da sjedne na njih, tako nešto nije došlo u hadizma. Mada ima širine u tome. Mi ovdje govorimo što je došlo u hadizma, znači ima širine u tome. Ono što je sporno. A to je ovo ovdje što naslako kaže a kaže što stiče sjedenja to je način koji, sjedi, koji pas innačin sjedi. A to je znači da razmakne svoje noge i da svojim, svojom stražnicom sjedne na tlo a razmakne noge s lijeve desne strane. A to je ono kako sjedi pas. I to je po jednom skupinu čenjaka Haram kaže, a po drugom skupinu čenjaka je Mekruh. U tom slučaju, kada je onesebe fehidein, znači ispravi svoja sva stegna, kaže, u uh, hada menhijun anhovoj, kaže, zabranju, li nene bio sanosa neha an iqail, an iqail ke iqail kelb. Jer, kaže, Allaho poslani se zabranju, kaže, uh, taj iqa način sjedenja, kako sjedi pas. A tako sjedi pas, je tako? Ako, ako sjećate, analizirate, psi kako sjedi, znači oni sjednu na stražnicu, a noge budu pored. Znači, to je opis toga, zato je nazvan ovaj, ovaj način sjedinja kao sjedinje psa. I on je, znači, po jednoj skupini učenjaka haram, a po drugoj je samo mekruh, a ne haram. A, a znači, ovim ostalim o, o, osobinama, nogu, kako će se... I ono što se, što se spomni ovaj stavljanje noge, onaj, da se podavi, bilo što je u hadisma neki, da se on, ova desna noga koja se uspravi, da se može uspraviti, a ne da, da se poviju prste pravupravicu kibli, nego da se puste prsti znači, opušteni, ispruženi, a da bude noga uspravljena. Znači, ima, uglavnom, u tome ima širini u, u svem onom, znači, mimo ono što je došlo ovdje, zabrna ili kerahijet, da se, da se na takav način sjedni. A ono što neki, imamo neki klipove, video gdje pojašnjava kako je dozvoljno, kako osunete, tako dalje. Uglavnom, u mnogim stvarima u tome ima i štihada od ulemije, znači, hadisa. Neki kaže da je mekruh, ali taj kerahijed opet znači, nije potvrđen direktno tekstom da je to mekruh. Koji ima hadis koji direktno, nego to je nerazumijevanje ne razumijevanje hadisa da je to mekruh. Dobro, kaže, va sunnetu vadil jedil jumna ala fehdil jumna fi hadil jelse, va vadil jedil jusra ala fehdil jusra, Uh, bihajtu la te kuno esabio mepsutatu uh, mu veđihate ili qiblati mon tehijete ruk, uh, Pi se ovdje u dugoj rečenci kaže o kaže da stavi desnu ruku na desnu na desni fahiz, na desno stegno u ovakvom sjedenju kaže, a da stavi lijevu ruku na lijevo stegno, pa se gori stegno a ne koljena znači ne da odeš rukom tam da obuhatiš koljeno nego da povučeš gore ruku znači da bude na stegno gdje je spo između koljena i gdje počinje stegno kada je na takav način la tekuna sa abiume psutum vogel qibla muntahiyah ila rukbatain da na način da ne budu prsti znači ispruženi u pravcu kibli kaže da završavaju da dešavaju na, na koljenima La kun, Da ne bude tako. Pa dobro, kako će biti onda? Da ne budu ispruženi, da kaže, hai, hai la tekunu. Imao u vas prirod koji imate knjigu? Tako, kaže, da ne budu prsti, mepsuta, ispruženi, okrenuti u pravcu kibli, kaže, muntehjetin, tehje, mun kaže, ila ilerukvetin, i da završava do koljina. Znači, da ne bude tako. Dobro, kako će biti onda? Kako da budeo? A? A sadite. Ja piše? Šta piše? da bude, elde, a ne da ne bude. Da pri on sedim i izvijem seđde, stavljam s lijevu na koren štatora. Krsti, ne budu više opušteni. Kačka desne ruku okrenuti prema kičmi i ihom vrhom dosegnuti. Do etova. Ona to kao miso. Miso, što da dalje? To je bio akci. Položak bude uklon samako slušaju. A? Dali je ovako prvo? Sada Jedino da se uzme ovdje late kune sabijem absuta, da prsti ne budu isprženi. To je jedna rečenca, odvoji se, muved džihad, a da budu usmjereni, da budu usmjereni u pravcu kibli i da završavaju do početka koljena. Tako je jedino. Što znači da ne budu isprženi, da budu koko ko malo eto, ono, podignuti, dignuti tako nešto. Ne znamo da to je ovo izvuk ovako do hadis maše došu da stavi, da stavi koljena da stavi pr, da, šaku desne ruke na desnu na desnu nogu na fehiz na na stegno desne noge o, ovako ovide ovaj detalje što on spomeni u ni poznato ima tako ta, precizno u hadisu da opisano dobro kada uči dovu rabbigfirli rabbigfirli o došlo u vjerodostavnom hadisu a ova druga allahummagfirli warhamni waafini wahdini warzuqni a uh, وجburni uh, u tom hadisu ima određene slabosti uh, nekih ocjenjacu uh, prih, uh, ocjenjuju uh, prihvatniko šejh Albani uh, a u njemu ima slabosti ova duža dova a uh, ou uh, allah makfirli rabbighfirli rabbighfirli na znači što došover dosom hadis dobro sljedeći je 351 351 uh, kaže djalsetu uh, istiraha kanisa sallallahu alayhi wasallam djalseta znači sjedinje odmora Kaže kan sallallahu alaihi wasallam kada qaamele rakati thaniye wa rakati rabiya sjedi sjedeste ala suduri qadameehi. Kaže Allahu posalnih sallallahu kada bi htio da ustani na drugi rekat i kaže na četvrti rekat. Na drugi rekat i na četvrti rekat kaže sjedio bi se uh, lagano kratko se hafifa kratko sjedenje ala suduri qadameehi a suđuri kada mi sjedio bi na, na svojim stopalima sjeo bi na čilagno pri nego što ustani znači nakon drugi sećde pri nego što ustani pri nego što ustani znači na drugi rekat ili na četvrti rekat sjeo bi odmorito zove zelsetira sjedenje odmora da se odmori i to došao hadis je došao u Buhari i Muslim A oko tumačenja ovog hadisa, znači imao dva poznata stava učenjaka. Manja skupina učenjaka uzma da je sunnet, jer je došao samo jednom hadisu, jednog asaba, spomenuto. A većina učenjaka smatra da je ovo radio, poslali nisam srelem, zato onda kada je bio ostari pred starost, da je to radio, zato što je bio star da se odmori. Znači to bilo teško da se podižu namaz, a ne zato što je to sunet. Druga supočina, znači, skupina učenjaka kaže da, da je što mišljenje i čitih atomačenja. Pred svima da tako radi znači, privatama koji je drugim stvarima što je pojašljeno da nešto radio namaza. Svaki slučaj jedno i drugo mišljenje ima. Jedni kažu da je sunet, većina kaže da to nije sunet. Da to nije sunet, nego je to radio da bi, se od, da bi se on lično odvorio zato što je bio ostari. <gledajenje>